מה Thank you. להיות לנו כאן חפלה, אנחנו במעדן ויניל, והאורח שלנו הוא איתן מסורי, שלום הלא. איתן. שלום, אני... שלום אהרן, שלום. איזה כיף שאתה פה, וגם ורדה, ורדה פה. ורדה בא, כן, ורדה, אנחנו די קרובים פה, כמה בתים גם. וטוב, אנחנו פתחנו, כמובן, איך לא, עם חפלה. השיר הכי מסחרי, אגב, שיצא לי עד היום, כן. והוא בגימיק. אני לא נולדתי עם חפלות. תימני שנולד עם אלוויס ובטהובן. ממש ככה. אני אומר לך, למדתי. למדתי מוזיקה קלאסית ושמענו בבית אה, פסינטרה ושיר לבייסי. זהו. אבל... אבל? פתאום אתה רואה שאתה רוצה למסחר את מה שאתה עושה. זה לא רובינקום. אני תמיד הייתי זמר שלא ידע בדיוק לאיפה הוא הולך, אז הוא הולך על הכול. ו... באתי, אני לא אשכח את זה, לרשת ג' אמרו לי, אז אתה יודע שזה הולך להיות הכיוון ים תיכוני כזה מודרני זה יהיה. וזה מה שפתאום אני שומע, אמרו לי את זה, ופתאום אני שומע את מה הדאווין שלך, ופתאום אני שומע את בעל השכונה בחור חדש, ופתאום אני שומע את מריומה, זה הכל היה באותו שבוע, הגנבים והשנים, ובבר, ואתה זוכר את כל התקופה הזאת של ה... מוזיקה המתמזרחת, <אז> אני <אז> לא יודע איך לקרוא למילה, כנראה מתמזרחת, כי היא מערבית שהפכה להיות מזרחית וחוזר חלילה. אז ככה קוראים לזה, אתה יודע, חבר'ה הקפיאו, רולרצ'יק המשיך עם החוזר עשה את אה, מרים וכל הדברים. ובאמת, באמת, לקחתי... והכנסתי בבית השלישי, הוא פתאום ניגש לסולחן בחור חדש, מה הדהווין שלך? סליחה, מפוגי, עשיתי אתה... שם ממש הצגה. אתה, אתה כיוונת את יוש גרנות? מה אתה <אז> רוצה? לא, לא, זה בית שלי, השלישי הוא, okay. אתה יודע, אני, תראה, גם באלוהים היתה לך על השלום על פני אדם. אני, כשאני כותב, זו הטעות שלי הייתה בזמנו, כשאני כותב שיר, לא את המילים, את הלחן, ואני מקבל את המילים ממישהו אחר, אני חייב לתקן לו. בעליצות, בכיף. אתה יודע, אני בטוח שלנותי קלע מקארטי וחוזר חלילה. לא חלילה, חלילה של הדיבור, אנחנו עושים את זה תמיד. אבל כוורת דאגו בזמנו שיהיה כתוב, מישהו כתב שורה, כולם כתבו יחד. סנדרסון, אולרצ'י, כולם כתבו יחד, וזה הוגן. נכון. אני בית אחרון, באלוהים התהלכה, לא מספר שזה שלי. כל הבית האחרון, והנה פתאום ניגש לשולחן מחור זה עשה את הגימיק. וצניעות או טיפשות? אני לא יודע, זה נגמר בתו שניהם. אז... אבל עכשיו זה הזמן לתקן את לא, ה... ה... לא... לספר כן, גם סיבת. לתקן את, ה... את ה... לא טעות, אלא לתקן את ה... את מה שנעשה ואין להשיב. לא, ברור, אני גם בכיף, באהבה אמרתי, לשני הכותבים ידעו, מה, הם כן. לא ידעו שבאותו רגע זה נכתב ואני... עכשיו, אם יש לו לא מוכן שאני אתקן, אני לא מקליט את השיר, זה חוג אצלי. כי הרי אני, ברוך השם, כתבתי מספר שירים בארץ, במרכאות מספר מילים, נלחנים מאות. אז... ברגע שזה לא מתאים לי, אני אמרתי פעם למישהו שמילה זה צליל, אנשים לא יודעים את זה. אם אתה משנה מילה, הצליל okay. הוא אחר. הוא רוק כזה, אתה יודע, באמריקה קוראים לזה רוק, HWO קייס, זה נותן את החשמל. מילה נותנת את הכוח לצליל, אין מה לעשות. עכשיו, רגע, אנחנו רוצים להשמיע את חפיף. יפה. אז <עכשיו>, רגע, נעבור לצד השני. כן. אתה לא, תדבר בינתיים, עד שאני מספר. שאני, למה, שאני מספר. Yeah. כש, כשראיתי שטוב עם חפלה, אמרתי, אני לא הולך על זה, אחד הגדולים מגיע לפה, שמעון בן נון, או, או, או, או בשמו שון לנון, לא, לנון, לא, לא, סתם דיברנו על המיתוס. המסתנן, המסתנן הגיע. <laughs> טוב, שון, ת, תגיד שלום. תגיד שלום, שידעו שאתה פה. שלום, שלום, אני כבר מגיע. הוא פה, הוא פה. כבר כן. מטפל, ואין אם הוא לא ידע איזה מתנה הוא מקבל עוד מעט. גם אני אבל. גם, אתה, גם אני, שתי, גם שתי, אני. יפה, יפה, אקליטים, יפה, כאלה, יפה. כן. טוב, אה, עכשיו אנחנו נשארים עם האלבום אנבל. איתן? כן, נשאר. אז החלטתי, כן, שלא נפתר החלטתי שחפיף, א', זה דומה לחפלה, חי פה, ואותו צוות מנצח. אותו צוות ואותו מוזיקה תהיה פה, זה אומר בעל השכונה ומרים של אלון. זה נשאר באותו קצב. והחלטתי להמשיך בקו הזה, בוא נראה. בוא נראה כמה שירים אמרתי לעצמי, וזה השני בכל מקרה, ואנחנו נראה מה יהיה בהמשך. אז בואו נשמע את חפיף. חפיף. חפיף. <חפיף> حله خافف بت الحخلة خاف شش میص خفيف خفف حله خفيف ال مخنتيمائل خليف شط كفش البفر بهخيم لسبيم توفس في نبت سش كين بخ خف شطفي عيم الحخفش نردليص میات بهضف bikinني من صاف זורקים חיוך אומרים למוטה, איך את מרגישה? אולי נצליח לארגן איתה איזו פגישה? ואם היא לא עונה, אז לא צריך לומר נואש. מוציאים מבייקט אחר ומתחילים שוב מחדש. חפיף, חפיף, הכל עולה חפיף. הסתלבט על החול החם ושמש מסביב. חפיף, חפיף, הכל עולה חפיף. אני לא מוכן את החיים האלה להחליף. אחרי הצהריים כאשר חמה ירדה עוסקים סיבוב בעיר וניגשים למסעדה לוקחים צלחת חמוצים, כוס בירה לבנה ומקנחים באבטיח ופוסת בינה אחר כך מדליקים סיגריה על טפה עם הל ובששבש רכוביות נטיל ונגלגל נסחקים כמה שעות עד שהערב בא וניגשים אל המרכז לאיזו מסיבה. חפיף, חפיף, הכל עולה חפיף. הסתלבט על החול החם בשמש מסביב. חפיף, חפיף, הכל עולה חפיף. אני לא מוכן את החיים האלה להחליף. شخ في ما ف ب ش. הכל עולה חפיב, סתלבט על החול החם ושמש מסביב. חפים, חפים, הכל עולה חפיב. אני לא מוכן את החיים האלה להחליף. חפים, חפים, הכל עולה חפיב. סתלבט על החול החם ושמש מסביב. חפים, חפים, הכל עולה חפיב. טוב, חפיף, חפיף. אתה רואה, לא עשיתי עסקים לכינים עם זה. יכולתי. תראה, כינים, חפיף, הן מקשיבות לכינים, לשיר, ובורחות. יכולתי okay. למכור אוזניות כאלה. נו, no, ל... למה לא את זה? לא יודע. כל מי שיש לו כינים שם אוזניות, והכינים שומעות את השיר בפזמון עפות. <laughs> <laughs> טוב, אנחנו אורזים עכשיו יפה את אנבל, ואנחנו עוברים לעוד אלבום, שנקרא המון דברים. נכון. ממתי לזה? שמונה, תשע. שמונה, תשע. שמונה, תשע. תשע. בשוק כבר וכל זה. זה היה, המון דברים על זה, זה היה... <gibberish> גם היה פיצוץ. אלבום היה... ראשון, שני, שלישי. אלבום שני. שני. אבל ראשון מסחרי מאוד, שאני יודע מה זה מסחרי. אני הוצאתי תקליט שאני אהיה בשוק. התקליט הזה לא הצליח בכלל, התקליט האדום אני קראתי לו. והיו שם שני שירים שפספסו. נותנים לי הזדמנות לאהוב אותך, שששי קשת ביצר אותו. לפני מלחמת כיפורות, ובוגשת תקווה שהצליח נהדר יחסית במצעד עד האמצע, מצעד הוא הגיע 14, 13, 12 אבל הוא לא היה בעוד להיט, ולהיות בעוד להיט הראשון הראשון ועוד הראשון בתוכנית זה היה בשבילי טקס גדול. ובוגשת תקווה לדעתי זה, זה יצירה, זה יצירה קלאסית מבחינתי, מבחינת הלחן, המוזיקה. וחבל, יכול היה להיות יותר. יש כאלה שאומרים שזה השיר מבחינה מוזיקלית הכי טוב שלי, אבל... יש בו המון המון בטהובן ומוצרט וככה אני מרגיש עם השיר הזה אז העברתי את תני הזדמנות לאהוב אותך בית בוקר של תקווה העברתי אותו לאלבום שיצא שנקרא המון דברים כי הם פוספסו שם ולא ניתנו להשגה אוקיי okay, הנה בוקר של תקווה גדעון דרייזן גדעון דרייזן כן כתב את המילים איתן נכון. כמובן הלחין שר בוקר של תקווה מתוך המון דברים, והנה זה Thank you. <דק> זה בוקר של תקווה, מתוך המון דברים, ואנחנו לא נוותר על uh, עוד uh, להיט גדול מתוך האלבום הזה. אני חושב שהוא אולי הלהיט הגדול מה... הלהיט הגדול, יש כאלה אומרים מהגדול מכולם בכלל. <דק> אז כן. אני לא אובייקטיבי, אבל אני חושב ששיר ששורד, סליחה, מ-1978, בלי רפסקה, הצליח כנראה יותר מעוב גוזל וערעות. סליחה, אני, אני, את, את, את, אני כל כך צנוע בכלל לא, אבל כל כך צנוע באמת. בדברים שהם באמת, לא קם שיר כמו אלוהים מתן לך, שירוץ 48 שנה, 47, בלי הפסקה. מתי אתה שומע את הללויה? כשמדברים על האירוויזיון הרבה, עוב גוזל שיש לאמא, עם, עם הילד, בר מצווה הרי הוא שירים ש... מתי אתה שומע שיר 24 שעות, לא 24 שעות, אבל 24 שעות מבחינה מהותית, כל הגלים יחד, במשך 47-8 שנה? לא יכול להיות עוד מקרה. תן לי, תגיד לי איזה. לא תמצא, אני בדקתי על ההשבצה הזאת, בדקתי עד שאני אשחרר אותה לאוויר. Okay. אז יצא לי אחד כזה, מה קרה? לא, no, תשלוף לי עכשיו נתוני יקום, תגיד. לא, no, מה, מבחינת שירים אחרים, תתקראתי את האפשרויות okay. האחרות, הכי גדולים. תגיד, דוד חלפון שכתב את המילים, זה מי שכתב את השליות לניסים סרוסי? כן, הוא כתב לו את זה בשנת 72' כשיצא עוד נפרד נוקח, ולגדסי, ולא הוא כתב נפרד נוקח, זה צמדר שיר. צמדר שיר. ככה הכרתי צמדר גם, כתבה לי את באמצע הקיץ, ואת אתמול מהקדם אירוויזיון, ובואי הביתה שדיברנו עליו קודם, ועשתה לי כמה שירים יפים גם לפסטיבל הילדים, עשינו בלי סוף, לפסטיבל הילדים זה שלושה פסטיבלים רצוף, אני וסמדר, לא שם את זה, לציפי שביט ולדליה פרידלנדס. דוד חלפון, אשר אתה קיבלת ממנו, היה מוכן או שהיה לך לחן, נתת לו? לא, זהו, שעושים את זה בדרך כלל, שהמילים מוכנות, אני בדרך כלל שם מוזיקה על זה, אבל הוא נתן לי... שיערים כאלו של רעיונות, וזה היה מלחמת כיפור בכלל לא טליצה, אחרי מלחמה ב-74. אני החזקתי איזה שנתיים, הייתי דור בקשר, הכרתי אותו אז, אמרתי לך, כשהוא עשה את אה, סרוסי. אבל לא, הזמן עובר נורא מהר, אתה יודע, שנים, ופתאום אתה מגלה שעברו שנתיים ולא לא התחלתם לעשות את זה. ואז הגיע 77, והכנתי את זה ב-77, והופעתי עם זה כבר ב-77, בכיכר המלכי ישראל, אל בינת שם. טקס ביעור צעצועי מלחמה לילדים ולהורים, זה היה משהו מרגש בגלל שסאדאת בא לארץ בדיוק. אז ביצעתי את זה פעם ראשונה שם, ללא רדיו, ללא ידיעה שיש שיר כזה. ואני עד היום בפחד לחשוב שמישהו היה מקליט את זה על, על איזה סוני קטן בכיס, ומוציא את זה אחרי שנה, והוא אומר זה שנים. אז למצב מזל, הקלטתי זה אחרי עשרה חודשים לרדיו, ואף אחד לא אמר שהוא במקרה שמע את זה באותו יום. ביצעתי ביצוע בכורה עשרה חודשים לפני שזה יצא בכלל, לפני זה הוא הוקלט. ואנחנו מדברים על... נורא מפחיד את הדברים האלה. על היום, לא היה לנו את השיר הזה. אז טוב שיש. <laughs> ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK Thank you. נתן לך את כל הנפלאות. נתן לך דברים כל כך יפים להביא לעולם ילדים, להאזין לשירים לראות צבעים, אומר עבור מעשיך אין. Thank <laughs> you. ana da gadadol dafla anaana Maana fla. שלום על פני האדמה. אמן שיהיה שלום על פני האדמה, אבל השיר הזה אה, הזכרת את מלחמת יום כיפור. כן, הוא כבר... דוד חלפון, לדעתי, כתב את זה באזור של המלחמה, כן. לדעתי, את החיים וזה וזה, אבל זה היה אצלו, וזה כל פעם קרם אור ועוד שורה וזה. בשביל זה גם לא הקלטתי את זה תקף, וגם החזקתי את זה אצלי באצלות, וכל הסיפור שב-77' כבר הלכתי להופיע עם זה, הוא לא מוקלט. אבל, הזכרתי את קיפוח, באמת, ב-73' ב-73', אני... בואו בוא, בוא נקשר אותך עם הצבא. אתה היית בתזמורת חיל האוויר. נכון, מגיל צעיר, ברור. זמר ופסנתרן. פסנתרן. בס, כן. ערכתייך. ערכתייך, כן. קשוח? אבהי. אבהי. תבין, השילוב של אבהי קשוח זה דבר נפלא. כן. הוא חייב גם לשמוע על שחרור. הוא יתפרק הכל. הוא אהב אותי בשדרון. מה שקרה, אני לפני הצבא, גיל 18, הופעתי עם להקת קצב, אודי שפילמן ויוסי פימנטה ואוהד הבסיס של האריק וזה. היינו ילדים ועשינו להקה שנקרא שחור לבן. והיא הייתה מופיעה ב ב ב במועדונים של תל אביב, לא של המסגר של הצ'רצ'ילים, אלא של הצפונים. אתה יודע, זה, זה... אבל זה לא, לא מלהיף, אני קיניתי במיקי ובצ'רצ'יל ואלה, שם היה רעש אחר. אהבתי, אנחנו היינו יותר סולידיים, יותר כאלה להקות כאלה, אותו דבר, ביטלס והכל, אבל יותר עדין. בנשל, לקחו אותנו המפלגה עם דיין ועזר ו... ו... ודיין היו גיסים, אז, אז הוא אומר, אתה... מתי אתה מתגייס? איזה הוא עושה לי? אני אומר לו, עוד כמה חודשים אתה בא לחיל אוויר. הוא לא אמר, כי אני קובע. הוא כבר לא היה מפקד לא חיל אוויר, היה מותיות, אבל הוא החליט שזהו. כן. הוא בא לערך ואמר לו, הבחור הזה מתגייס עוד מעט, והוא בתזמונות חיל אוויר, דבר כזה לא מפספסים. אז זה, אם הם שואלים אותך, הגעתי, גל, גל זה. רציתי ללכת, האמת, אבל זה בחינות וביורוקרטיה. אז הוא קיצר, למרות שעשו לי בעיות. כן, למה? שהלכו, שהלכו עוד תירונות שריון וזה, אבל כשהכל יסתיים, אז פתאום אני מוצא את עצמי בחיל האוויר, בשדה דב. עכשיו, למרות חיל זה היה דבר שונה, נהלהקות הצבאיות האחרות. כי אתה יודע, היתרון, מה היתרון? תכף נשמע אותו בפתרון של הדתים. השארנו מה שרצינו. לא היינו חייבים להלחין, לא היינו חייבים לבצע דברים שיש להם ביקורת של במאים והכול. תתפרע. הלקח טובה, בהיסטוריה התפרעה והוציאה את ג'ון וג'ורג' מאיזה גיל זה... להיות ברדק, ואם אתה מוכשר, סליחה שאני מדבר על זה בנושא כזאת, אבל אתה יכול לבצע עוד יותר טוב מה שרשמו לך איך להיות מוכשר. ועשינו דברים שלא האמנו. סטיבי וונדר ופינק פלויד, וזה היה טירוף, זה היה האש. Uh, של סגול כאב, אתה יודע, זה דברים אז, עשינו אז, שלא היית מזייף לה... ואז אנחנו קופצים עם שני ממשלות, בעצם במילואים. מילואים, ועם החומר שבעצם עשיתי בגיל 22, 21, 29, ואתה הזה. שר שיר שהוא במקור של הכת Rare Earth. כן. פלהיט גדול. מה זה גדול? ואז על... אז, אז הייתה תקופה של וודסטוק וכל כן. הדברים האלה. שלא לדבר על זה שיש גרסה של 20 דקות אפילו בתקליט של רייל ארץ. גם אנחנו. לא נעשה 20 דקות מזה. לא, בדיוק, יש גרסה ארוכה מאוד, כן. אבל אנחנו נשמע חלק מתוך ה-GET READY בביצוע איתן מסורי ותזמורת חיל האוויר, נגנים מתזמורת חיל האוויר. דני גופרי, ברל קמינסקי, להשיג רק ביוטיוב. יאללה, רובי, תן לנו. תשמע, אני אמרתי לך פה, כשהמיקפון היה סגור, זה אתה, מי שר? אתה אומר, זה ש... אני. אפילו אשתך אהרונה אומרת, לא, זה לא... רגע, זה... לא, היא אומרת, אבל מי שר? מתי אתה שר? היא שואלת, שאלה ברצינות. לא, מה? זה נהדר, אתה קורא לה אהרונה? זה, זה נהדר. <laughs> <laughs> תשמע, אבל אה, הקול שלך השתנה. זאת אומרת, בטוח קול חייב להשתנות. גם, <laughs> אני אה, לא יכול... אני, אבל אני את... לא... אבל כמו שנשמעת ב-73', אתה לא נשמע... ב-78... בדיוק, בדיוק. ב-77 כבר לא נשמעתי ככה. שמונה. שבע עוד כן, בשירים הראשונים כן. אז מה, האופי אבל... של השירים הכתיב לא, את זה? מה... לדעתי, גם האופי של השירים. עכשיו תראה, פול מקארדי גדול ממני באיזה עשר שנים. אתה יודע שהוא מופיע בגיל 85 היום, והוא צורח, אז הוא לא מצליח לעשות את מה שהוא עשה בגיל צעיר. אבל בגיל 65 הוא עשה את זה. אז פה אני קטן מ-40 שנה מה-65, 42 שנה. אז בטח שאפשר עדיין, אבל אני לא משתמש בזה. יש לי ימים שישנתי טוב, ואכלתי טוב, והיה מזג אוויר טוב, היה לי מצב רוח טוב, אני מסוגל לעשות את זה. אבל מה אני צריך הזה? את זה? בשביל המיתרים בגיל כזה? 75 בנים שוגע? אז אני כן יכול לעשות את זה, ואני לא יכול לעשות את זה. ולא צריך. אתה כמה זמרים מורידים? טון כשהם מגיעים לגיל שלא צריך לצרוח ולהרשים את הקהל. הגיוני, הגיוני. ואני לפעמים מנגן בהופעות סוג מלון כזה, גם בחו"ל, גם בארץ, אני נגן עם פסנתר, ואז אני שר אחרת לגמרי. שר את זה, אני יכול לשיר את אלוהים, גם אלוהים נתן לך, הוא כזה משתפך ולא יודע, אני יכול לעשות אותו כמו אלוהים נתן לך, מה אני צריך? אין לי נגנים, אין לי כלום, אני שר עם פסנתר, וזה מתאים, הביתו מתאים יותר מהטנור. אז בגט זה... שמיים זה הגבול, בשלוף צרחתי, אם שמת לב, והכול מדויק ויכול להיות שלמחרת הייתי צריך לנוח כי צרחה מקלקלת הגרון, בתוך כל למדתי ואין לי בעיה, אני יודע מה אני עושה אבל גם לדעת, לא אומר שלא קלקלת אם עשית מה שאסור לדעת עכשיו הזכרת את ההופעות שאתה עושה ואתה מופיע די הרבה, נכון? יחסית כן, המלחמה קלקלה לי וכל פעם היה אחר, הייתה קורונה הייתה קורונה, כל אחד לא, לא רצה להזמין, פחד מהאולם, אחרי עשרה, עשרים איש, אחד מתחבא פה, כולם עם מסכות, עשיר לא יכולים. מתקרב אליי מישהו, לי מותר להיות בלי מסכה כי אני שר, אז מה, זה אני לא מדביק, יש לי החיסון מוזיקלי. נורא לא מפחיד, היא עוד זמר בתקופות כאלה. אחר כך המלחמה, כמובן, זה כבר מצב רוח ומצב מלחמה. אז כן, אבל אני מאמין, מאמין שפתאום... לא יודע אם רגיל, אבל נתגלגל, נמשיך. זה סוג של שגרה. בדיוק, סוג שהשגרה קצת התקלקלה בשנים okay. האחרונות בארץ, אז נחזור למקולקל הטוב. עכשיו אנחנו עושים סוויץ' גדול, okay. כי שמענו get ready ושמענו חפלה ושמענו חפיף, והנה אתה מגיע לנתן יונתן. זה אלבום בן 40. משהו כך, 84, כן. אתה יודע שזה התחיל לפני 84, זה התחיל ב-81. אתה יודע שכשאני מספר על אנשים שנפטרו, צריך לדעת להאמין לי או לא להאמין לי. למשל בברלין ישבתי עם פול ולינדה, ולא הצטלמתי איתם. אחד, אני <חל> <בלי>. פוצצתי. <חל> אני מצלם את הדודה שלי, אחות שלי עם השני שהייתה... רקדנית עולמית וזה, והיא הזמינה אותם למועדון שהיא ניהלה, ולמה אני לא מצטלם איתה בבוקר? שרק שר את uh, hey, <ע onze Dialogue> זה אני יודע לעשות על הפסנתר, אבל להצטלם איתו לא, כי כנפיים יצאו. זה עצבן אותי, זה הטריף אותי, לא הייתה לנו מצלמה, גם לא בעשרה שקלים צהובה מחנות uh, צעצועים, לא היה לי את זה. אז רק אחר כך התקנו להחזיק. אז כל ירעו אנשים מצד... מצלב... טלפון ברור שלא. אז למה אני מספר את זה? כי שאלת אותי, מה דיברנו לפני כן, שכבר יצאתי מהנושא? נתן יונתן. נתן יונתן, מתקשר אליי בשנת שעות. אתה <laughs> יודע, כשיוצאים מנושא ומספרים, חוזרים למקור, כי למה פרצתי, נזכרתי בנתן. 81, אני מקבל טלפון בשבת. הוא לא דתי כמוני, שנינו יכולים לדבר בשבת בטלפון. הוא מצלצל לי, שלום איתן, זה נתן יונתן. אני לא יודע אם החיכו יוצא טוב, אבל זה יותר דומה למשורר, <ששחק> <גדור>. אני, הרגע עכשיו היה בג' איזה יופי, סיפור אהבה זה נקרא. אמרתי לו, מה... מי, מי אדוני? לא, הוא אמר לי, אני התרגשתי, אמרתי, מה אתה מצלצל לי וזה, כן, והייתה לו ספרייה בתל אביב, שם הוא היה כותב, ליד מה זה בלפור שם. זה פועלים, שם הוא הזמין אותי ליום לי ראשון, זה היה בשבת, מחר תבוא, ניפגש, אני רוצה שתקליט שת, עוד דברים שלי. ואז הוצאתי את האלבום כתוצאה מהרעיון הזה. ומה זה התרגשתי בשבת? לא הלכתי לבלומבילד באותו טובים. לא רוצה כדורגל, מוזיקה. תמיד הייתי חולה על שני הדברים, מוזיקה וכדורגל. אז היום אפשר לוותר, כי המוזיקה הייתה טורבו, ואותו סוף שבוע. אגב, כדורגל, אתה ערכת שעון, איזה אוסף. אה, שני אוספים, נכון. כן, שהוא עשה עם השירי ספר על השיר של... של איתן שהפך ללהיט כדורגל, כן? yeah, yes. <laughs> יש שני שירים של איתן שקשורים לכדורגל, <laughs> אחד <laughs> יותר מאוחר זה גול. אה, וואו, וואו. זה <laughs> קצת משנות האלפיים, אבל... <laughs> זה קצת יותר מאוחר, <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> השיר המקורי של <laughs> שלום לך לידי שלי <laughs> בעצם היה <laughs> שלום לך ליגה ארצית. של מי זה היה? לפועל רמת גן. לפועל רמת גן. מילים ולחץ שלי היו, ואחר כך כן. ביקשתי לשנות, ה... הנה עוד דוגמה לצניות. ביקשתי שרענן דהרי, זה הנכד של ישראל ישעיהו, ביקשתי ממנו לשנות את המילים, והוא קיבל את כל הקרדיט של כותב המילים, למרות שיש שם שלום ולא להתראות, וכל ה... האפקטים האחרים שזה שלי, אבל בסדר. ואז זה היה הפך להיות שיר חביב הנוער, קיבלתי פרס פסלונה ליידי ב-81' אני חושב לא, שלעיתון, או פנאי פלוס היה, לא יודע. פנאי לא <טוב> פלוס חרד. עוד לא היה, אז מן הסתם... אז ליד, אחד <פש> מהם... ב... לא, <ש> זה <ש> היה לעיתון. אז בקיצור... אז נתן אתה מצלצל, אני ניגש אליו מיום ראשון, רגע ספונטני אני אומר לו, אני הולך להוציא אלבום. ואז <אסת> אתה יודע מה זה האלבום? זה היה 12 שירים 10, שירים, 10 שירים, 10 זה הממוצע, אני עשיתי 8.4 בכל צד, 1 כבר היה לי. היה לי גם את חופים, אבל אני לא רוצה להכניס דברים כאלה, אני רוצה רק שלי על היכלים. ושמע, לא, לא נפנפתי עם זה, אני בטוח שזה אמר יותר מתוקשר, אז לפחות, היה אומר, הנה נתן נתן, והיו עושים מזה גלופות עם פרסום. אני זכיתי ל... נדרוש. כל אחד עם המזל שלו בתקשורת, אתה יודע, נולדים עם מזל גם תקשורתי. ועשיתי את האלבום, הוא לא כל כך הצליח מסחרית. אני בדיוק אז עזבתי את חברת התקליטים, התקליט, של דוב שבאמת לא מזמן נפטר, כמעט בן 90, שהיה אבי אבא שלי הרוחני של הדברים האלה, והוציא לי את כל האלבומים, הכל זה במדבקות של התקליט. אז זה בעצם האחרון שיוצא בתקליט. אני, יש מדבקה של התקליט? יש לתקל... כאן, כן, כתוב ש... זה שזה... היה בחור בשם דונדי, הוא הפיץ את זה. מיוצר ומופץ ו... על ידי התקליט. זהו, זה היה האחרון. זה היה אחרון. גם בשילוב של... זה לא שלי כבר, אבל עדיין אז זה האחרון שאני אוציא דרכם. וזהו, אבל זה איכות. אז סך הכל עשו עם זה בטלוויזיה, זה שני שירים לפחות שהושמעו, אחד די הרבה יחסית, היה לו קליפ, וזה הקליפ הזה. אני עם סירה בשחור לבן, אחר כך שמו לו צבע, ויובי של שיר, בעיניי. ברוח, ברוח הזמן. ברוח הזמן. and make up the place Sometimes <laughs> the nice to work in the head Sometimes in the end of the day That's how we produce to the earth Other songs in the spirit of the time Other songs in the spirit of the time הן בוכות ביחידות, אך לעוף הן עפות שיירות שיירות. חיים במסלול הישר צללו, אבל מאותן דרכים מוזרות. מארצות הכור חופי הלב החמים, הן באות לחרות. Li על כיף נידחת פה בשדות הרחמים, כמו יתומי האגורים. שעבר קיץ קלה קציר, והמה על חופי האגמים קבורים. מילים אינן ציפורים, לכן הן מחליפות את מקומן. לפעמים היפות עמוד בראש, לפעמים בסוף בדממה. כך נוצרים למראית עין שירים אחרים ברוח הזמן, שירים אחרים ברוח הזמן. ‫עפות עפות בראש, ‫לפעמים בסוף בדממה. נוצרים למראית עין ‫שירים אחרים ברוח הזמן. ‫שירים אחרים ברוח הזמן. ‫תכף אנחנו נעבור לעוד קלאסיקה אחרת. אני נתן לי אותנו, יונתן נתן לי מלחין. אבל לפני זה בואו... נראה לי שזה קצת, או לא קצת, הרבה מציק לך העניין הזה של ההרגשה שהיית יכול לקבל הרבה יותר סגמון. בטח, סיבור. אני פעם השתמשתי במשפט מתמטי, אם הייתי מקבל חצי ממה שהיה מגיע לי הייתי גדול. <laughs> ת, תחשוב, יש כאלה לא הכל. אבל בסדר, זה שוויץ כבר עזוב. אני לא כזה, אני כזה מאוד, אבל לא כזה, כי רק באמת. אז לא, יש כאלה אומרים את האמת, אני גם מצניע. היא אומרת, ראיתי אנשים שלא ידעתי שהם היו כזה. כתבו עליו בעייתון. אתה יודע, עשיתי <חיקור> גם חיקויים, הייתי עושה יום <חיקורים> אחד חיקויים, יום אחד <חיקורים> ראיינו את אריק, איינשטיין. והוא, והוא כמעט ולא התראיין <חיקורים> בשנים האחרונות. <אחרונות>. אז לפני כן אני הייתי על הבן אדם הזה, פשוט איך אפשר לא. זה כמו שנאת רשם, המלך של העולם, אריק היה פה, אי אפשר, אין לו... אז חיים הדור ראיין אותו בג' ואומר לו... אתה יודע, ואריק ישר יורה תשובה, אז הוא אומר לו, תגיד לי אריק, מה אתה עושה בדרך כלל כשאתה קרא בבוגר אותם דברים לבד? אתה רוצה לשאול? כן, אותו דבר. ענה לו לפני שהוא יודע הייתי משוגע עליו. זה כיף כיף. אז קודם כל אנחנו שמחים לפרגן לך כאן. ואנחנו עוברים מקלאסיקה לקלאסיקה, ממשורר, למלחין, מחוזת. שירי סאש ארגוב, סש ארגוב מתוך בעיני... האלבום שירי כחול לבן, פרק כן, ראשון. נכון, בעיניי זה באך של המוזיקה הקלה. אז בואו נשמע... סאש ארגוב. מסכוזת שמה של כמה שירים okay. שביטאו okay. את זה של התרנגולים, רובם. בא... הנה. והכל בו זהב אתה יושב מול הים ונשזף ומתחמם בקרני הזהב הוא מלטף דלדלים של זהב כן הכל זהב לא כל אדם אשר יוצא לרחוב רואה את משל שלפניו על פי הרוב אדם יוצא לרחוב והוא טרוד בענייניו מתחשק לגשת אליו קרוב ולומר לו בצחוק רחב אל הפרדס אסתנן כגנב ואטנפל אל תבור על זהב, ואם ארצה ביום חום, בשעריו אשכב ליבי שיבולי עזה, וזה שווה, מרגרינה, חלב, כן, הכל זהב. לא כל אדם שרוצה לרחוב רואה את מה שלפני. על פי הרוב אדם יוצא לרחוב והוא טרודי עיניו, מתחשק לגשת עליו קרוב ולומר לו בצהוק רחב, מחוץ לעיר מריחים את הסתיו ומחכים. נגש מהזהב הוא כבר חייב להתרומם בגליו הוא מסתער על חולות הזהב אפשר לחטוא רמטיזם עכשיו כן הכל זהב שאל. אומרת לו למה את מתכוונת? למה את מתכוונת? כשאת אומרת לו האם הלא הוא לא הוא באמת? אולי הוא רק אולי אך לא כעת? או שהלא הוא רק עוד לא אולי הוא אולי הוא בטע? כי את אומרת לו כל כך בכלל לי עוד Or what I don't want, I just want Maybe if a morning takes place It's a place, it's a place It's a place, it's a place And if you come, maybe I'll say If you come, maybe I'll say If I'm sure, maybe I'll tell you If she says no to what she means To what she means If she says no Is it not like this, like this? Or if it's not just a long time Maybe it's not just now Maybe it's just a moment Because if היו אומרים רק לו רגל, אז מה בכלל היה נשאר פה מאיים? כשאת אומרת לו למה את מתכוונת? למה את מתחמנת? כשאת אומרת לו, אם אין נחוצה בכלל בכלל, הגידי הסתלק כבר בחסל, הגידי די, מפה רק את לאט, הגידי לא. ואת אומרת לו כל כך בחן, שהוא נשמע לי עוד יותר מזמן מגיע. ככה סתם כאילו כלום נבחקנו לכניסה על הדלת שם כתוב דוקטור שין עצמון לא בכוונה לחצנו על הפעמון ומיד הרבצנו שכזאת ריצה יא ויה יא ויה אל תשאל אל תשאל כך ציווה זאביק זאביק השועל יא ויה אל תשאל אל תשאל כך ציווה זאביק זאביק השועל ככה סתם, מפה לשם, פלחנו לגינה. לא ראינו שום אחד, רק חמניה. את ראשה קיצרנו בחצי שנייה. בטא, אוי, זכר ירץ מן הפינה. יא ויה, אל תשאל, אל תשאל, כך ציווה זביק, זביק השועל. יא ויה, אל תשאל, אל תשאל, כך ציווה זביק, זביק השועל. ככה סתם שוטת מולן בשדרות גקר שם בחושך מתלחף זוג על הספסל אל מתחת תחתיהם זכול נסחל בצריכה קפץ הזוג אולי נבהל יא ביה יא ביה אל תשאל אל תשאל כך ציווה זביק זביק השועל יא ביה יא ביה אל תשאל אל תשאל כך ציווה זביק זביק השועל האם האם האם אמרו לך פעם שיש לך שתי עיניים בוערות קלה אהבה שאם את בי במה בתך נוגעת אני כולי נשרף אני נשרף מאהבה האם האם האם אמרו לך פעם שכף רגלך תופף את שירות פסיעתך קלה שאם תתרחקי ממני צעד ארדוף אחרייך מוצא יד אחר האיילה האם האם האם אמרו לך פעם שאור פנייך משי משי בידך מה שהיא מטבי בעץ ואיך נוגעת מיד גופי מרגיש את רעידת האדמה האם האם האם, האם אמרו לך פעם שעל גבך תלויה צמא כל כך יפהפייה שאם ארצה עבר עצמי לדעת אז רק בצמא תכף חרקי חבל הטביע כמו שאמרתי לאיתן פה, זה ממש חמוד. אה, בכיף היה. אהבתי את המחוז הזה, כן. טוב, הנה, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסוף התוכנית הזאת, ולא שמענו המון המון דברים, גם שלך, גם דברים שאתה עשית אה, לאחרים, שמהם גם אפשר להרכיב תוכנית שלמה בכיף ובשקט. נכון, נכון. עוד אמרת, שמענו המון דברים בלי השיר המון דברים, אבל בסדר? תשמור משהו לפעם yeah, הבאה, כן? כן? אה, טוב, אז אנחנו באמת אה, צריכים אה, לסיים את השעה הזאת ולהודות, אה, קודם כל, לאורחים שלנו, לאיתן, לשון, לוורדה שישבה פה בצד. ורדלה, אתה יודע, הוספתי לה, אתה למד ה' כזה, אז התרגלו כבר, זה חלק, עם הצ'ופצ'יק הזה, אתה יודע, אבל קשה מאוד לכתוב את הצ'ופצ'יק הזה, כי זה היה צריך לעבור מעברית לאנגלית, כי הקטן... אז תעשה בלי צ'ופצ'יק. לא, זה יהיה ורדלה, וזה יהיה מרמלדה, וזה כל שם ככה, הם לא יודעים מי זה. אני עושה בלי צ'ופצ'יק, אבל אתה יודע, עדיף שיהיה. זאת למען הפדנטיות, אתה חייב את הגרש למעלה. לצ'ופצ'יק. כן. Uh, ותודה לרובי שהיה הטכנאי, ותודה כמובן לאמירה שהפיקה לנו את התוכנית הזאת. ואם אנחנו בסוף התוכנית, ואם אנחנו צריכים להגיד שלום, ולהתראות בעצם, כי לא נוותר לך על שעה נוספת בזמן הקרוב ביותר, <אז>, אז אנחנו רוצים לסיים עם אחד הלעיתים הגדולים שלך, אז בוא תספר על שלום לך, לידי שלי. कיף. השיר הזה, אגב, לידי, היה בעצם של ליגה ארצית. והפועל רמת גן, כשהיא עלתה ליגה, הבטחתי לשיר, ישבתי בבית והכל זרם לי, מילים ולחן, ופתאום מצאתי את עצמי, אתה יודע, מאבד, מאבד בעין גם, הבטתי, אבל מאבד שיר עתידי, שיכול להיות להכות הריקודים, כן. רחבות הריקודים, אחלה שלאגר. ולא טעיתי בדיעבד, כי עברו עוד שנה וחצי עד שהוצאתי אותו בגרסה שאנחנו נשמע עכשיו. אז שלום לך, ליגה ארצית. היה שיר כדורגל מצליח ביותר, עד היום אוהדי הפועל רמת גן שיכולים לעלות ליגה, אתה יודע, הקבוצה הזאת שרים את זה ביציעים, ואני אמרתי לא לפספס שיר כזה. אז אמרו לי בג' תחליף את המילים, כי לא, לא ירוץ לך להיט כדורגל מקומי למשהו ארצי. ולא נדבר כבר אה, עולמי וערוד והכול. אז אה, נתתי לרענן mm. דהרי שיחליף לי את הטקסט, ולא היה לי כוח להתחיל לשנות את זה. נתתי לו את כל הקרדיט, שינה את זה, והשיר זכה חביב הנוער, שזה אחלה, אחלה מחמאה. אתה יודע, הייתי בן 31, 30... אבל בסדר, ממורמי 44 שנים, ואני אומר, זה היה אחלה פרס. עיר הנוער, באתי ושרתי ושלום ליידי שלי. אז נגיד שלום ליידי שלי, שלום ליידי. איתן מסורי. ותודה לוורדה ליידי. זהו, שאתה, אני חוזר על זה, כי עכשיו זה פתאום מתאים, היא אוהבת שיר אחר. זה כואב להתאהב, החוסר לי טוב בלב. בפעם הבאה היא תבוא והיא תגיד את זה. בפעם הבאה היא גם תבחר כמה שירים שהיא רוצה יפה, להשמיע מהבסט-טוב מה, מה, מה, uh, איתן מסורי. יפה מאוד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו והאזנתם לנו ולאיתן, ותחזרו uh, בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ועד אז... שלום לכם, ladies and gentlemen, ושלום לך, lady שלי. שלי. לא ביי. Thank <music> you. אני כל כך בראש אחר זה לא בשבילי שלום ולא להתראות אם תבקשי אותי אולי אבוא לראות שלום לך לידי שלי אני כל כך בראש אחר זה לא בשבילי שלום ולא להתראות אם תבקשי אפרה אולי אבוא לראות אני את כל הסולמות אוהב גם אם An meddro souka Shalom Shelly. Shalom!